Den her podcast den er betalt og sponsoreret af Mobile MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit bødekasse med MobilePay-box. EM er syv kampe gamle, hvor 3 af den blev afviklet søndag med hele 10 mål til følge. Vi fik en brag en kamp til sidst, som var alt andet end kedelig. Og det er mandag morgen i dag. Mit navn det er Sandus Spazuevic, og det her det er EM-boldt. Mikkel Beckmann, vi var vidne til turneringens bedste kamp i år, Er du enig? Ja, det er jeg enig i. Altså den sidste. Ja, lige præcis. <laughs> ja. Den havde alt. Ja, det synes jeg. Det var to hold, der gik ud for at spille fodbold for det første. Spille fremad. Holland som dominerende, men også med Ukraine i små stik i kampen, synes jeg var spændende. Og havde sat nogle rigtig fine ting sammen. Så det var, det var lige sådan en kamp, man havde brug for. Ja. Den skal vi vente til sidst. Min anden gæst, eller velkommen til dig, Megge. Tak. Min anden gæst, det er, det er dig, Jonas Boring. Du er tidligere OB. Mithilan, Brøndby, Randers, Horsens. Ja, det er forskellige steder, ja. Men vigtigst af alt, binde på 13. Yes. Det er der har stillet en <laughs> Martin Winggo Jeg Jeg har også været på 13. Det kan jeg Og du er du er på 13. <laughs> jeg har en lille historie med dig. Ja, lad mig høre. Tilbage, jeg kan ikke huske om det var i 06, 07, øh, i OB, hvor jeg havde sådan noget ITU træning, og vi skulle til BIP-test ude i, i Herning. Ja. Der, der var du med. Jeg ved ikke hvorfor, fordi du spillede på Superliga holdet. Ja. Du smadrede den biptest. Jamen, så er det ligesom, det plejer at være. Fuldstændigt. Ja, ja. <laughs> du har været en løber. Altså, du kunne, du kunne løbe solens sort, da du spillede øh, fodbold. Jamen jeg har været heldig at, at kunne have en, en god kondition. Uh, jeg vil sige, biptest har altid været lidt udfordrende også, fordi at jeg har altid været stærk, når jeg skulle sprinte, og så holdt pause og sprinte igen. Uh, men, men jo, det har altid været en af mine forser. Uh, og det er også, altså, har man en god kondition, jamen, så forudsætninger for os og præstere godt, jamen de er, de er godt til stede, så det har været en god kombination af, ja, af en, en god krop, man har haft, så det har været dejligt. Jeg tænkte, det var helt vanvittigt dengang. Du løb nu ud sammen med mener det var Matti Lund og Anders Jakobsen, og man sad bare der som, som 16-17 år. Jeg tænkte, de der lange ben, dem får man jo aldrig. Men, men velkommen til. Mange tak. Og så lad os kaste os ud i det. Første halvleg, der skal vi forbi det her dagens detalje, som jeg har bedt jer om at lave. Som er alt det her, der kan være et, et sjovt aspekt, et fedt mål, en, en lækker dribling eller whatever. Noget, der har gjort et indtryk på jer. Vi kan starte med dig, Boring. Dagens detalje fra, fra søndagen i går. Jamen, jeg synes, det, det er nærliggende at nævne uh, Phil Fodens, Hår. <laughs> uh, jeg synes, det er cool som, som unge spiller. Uh, stort turnering. Uh, alligevel tør at skille sig lidt ud og gøre noget, der minder om uh, Gascoyne i, i 1996, så, så stor respekt for det. Kan han tillade sig det mere, når det er, at han, øh, han jo trods alt er det... Øh, altså, det er en, jeg ved ikke, om han er en, altså, store spiller nu, men det er stort talent. Jo, men det, det er jo klart, at det hænger jo sammen med, at han har gjort det godt for City og, og stedet på et højt, højt niveau. Så jeg tror også, han tænker, at øh, han godt kunne, kunne tillade sig, fordi han har været marginalspiller. Det har lige været med på på sidste mandat, så har han selvfølgelig ikke gjort det. Men det er æh, meget ikke engelsk og lige pludselig fagset hår og... Øh, er der er vant til med, altså, at virkelig gå til stålet. Ja, lige præcis. Og det, det er jo klart, at når man gør sådan noget, jamen, så er der også nogle forventninger til, at, at, at man måske præsterer lidt højere, end man ellers ville. Så, men fedt, han bare tør springe ud og, og gøre noget, der skiller sig ud. Enig, og han rammer også stolpen, så øh, måske den lige skulle have været krøllet ind, så får vi en anden frisyr næste gang. <laughs> Bækman, hvad er din søndagens detalje? Og det var jo faktisk et, et, et, et meget godt overlæg, du lavede der uden du vidste. Fordi det er faktisk lidt med, med foten stolbeskud. Men øh, nu skal jeg ikke gentage mig selv fra i går. Jeg kan bare rigtig godt lide øh, små detaljer i kampen, som man kan se er totalt indød. Øhm, og igen handler det en lille smule om standardsituationer, og specielt England. Øh, hvor øh, Southgate er kendt for virkelig at går fuldstændig ned i detaljen med alle hans standard-situationer. Øhm, den stolpeskud kommer efter øh, et indøget indkast ude på siden, hvor der er tre mand i, øh, i bevægelse, øh, og øh, fuldstændig, øh, hvad kan man sige, sætter øh, Kroatiens øh, opdækningsspillere. Øh, så ud fra et indøget indkast kommer øh, Foden altså frem til det her øh, stolbeskud. Uh, og de der små detaljer, der, der fungerer, når man bare ved, hvor mange, hvor mange timer og hvor meget tid, de har brugt på det, uh, det synes jeg er imponerende, og specielt med England. Ja, og man kan også sige, hvis du kan prøve at forklare yderligere det her med, at man, man træner rent faktisk indkast og kombinationer. Hmm. Variationer hedder det så, er indkast i forhold til hvilke spilsituationer, der kan opstå efterfølgende. Ja, i høj grad. I høj grad. Uh, uh, England var jo ekstremt dygtig i Rusland i 18 på standardsituationer. situationer uh, jeg læste et, en statistik, at da, da gruppespillet var færdigt i 2018, der var over 50 procent af alle mål i, i, i slutrunden i 18 scoret på standardsituationen. Mm. Det har vi ikke fået endnu overhovedet, ikke i nærheden vi er faktisk et stykke fra på standardsituationen. Der var selvfølgelig også noget var og så videre, der dømte en masse straffespark i 18 som, som talte op dengang. Men især England var helt vildt dygtige. scorede scoret syv af deres... Første ni mål, mener jeg, det var i, i Rusland på standard situationer. og man kan se, de har ført det videre, fordi det er så vigtig en del af fodbolden nu til dags. Du tager lige faktisk lige fat på noget, som, som jeg også har tænkt over. Det kan vi så godt bare tage her i indledning. Det her med, med VAR. Hmm. VAR fylder jo nærmest alt i Superligaen og har fyldt rimelig meget siden ja, det var 2018, da der var, da der var VM i Rusland, hvor det jo nærmest har ødelagt fodbolden alt efter, hvilken side man er på. Men der har jo ikke været særlig mange situationer i de her syv kampe, vi har spillet indtil videre, Jonas. Det har jo vel været en succes i sig selv, at der ikke har været særlig meget. Ja, det må man sige. De afbrydelser, der har været i Superligaen, har til dels været rigtig, rigtig træls og frustrerende for rigtig, rigtig mange mennesker. Der er meget mere spillet nu. Jeg var faktisk i starten i tvivl om, der hovedet var varme, med, fordi der slet ikke var noget. Og det virker også til, at at, øh, at dommeren ikke rigtig har det sidste ord, men beslutningen bliver taget ud bagved, øh, så spillet bare fortsat uden, der, der er for mange spilstop. Så jeg synes faktisk, det er befriende at se, øh, at, at, at, at spillet kører igen, øh, så der ikke er to-tre minutters stop øh, for at finde ud af, hvordan uledes, øh, ja, kendelsen har været. Jeg glemte at spørge dig i går, Mikkel, det her med de her hands mm. Man ser jo tit, at, at, at rammer den hånd på af feltet, så er det samme straf, som øh, altså det har vi set i Superligaen og, og i Premier League, at det er samme straf, som bliver man fældet to meter fra mål, altså et straffespark. Mm. Bør man ikke måske gå ind og kigge lidt mere på den her hansregel i forhold til al den kritik, der også havler ned på VAR? Jo, helt enig. Altså, jeg, jeg synes, det var forfærdeligt. Jeg har også set en masse straffespark, især i Italien, der er blevet dømt efter VAR, bare fordi den er, er tonset op på hånden inde i, i feltet. Uh, og jeg vil sige, uh, alt det her hands, der har været, der har forsvarsspillerne jo skulle forsvare på en helt anden måde. Altså de har skulle lære at tage hænderne bag på ryggen osv. for at forsvare sig. Det er jo en anden måde at forsvare på. Plus at angriberne har spekuleret i det her med, at står de øh, og skal til et indlæg, men ikke rigtig kan få slået den rundt om manden. Jamen, så sparker den op på hånden. Det træner folk i. Det men, gjorde vi gør, selv. Gør, gør I det? Ja, okay. Altså vi, vi er ikke direkte træner det, men vi, vi, vi snakker om det. Mm. Øh, og ja, vi fik i øvrigt straf over i Randers, da vi spillede der med Lønby, øh, da en af vores spillere sparkede den bevidst op på hånden af ham. Og der blev den straffet på grund af var. Og det er jeg øh, lettet over, at vi ikke ser mere, især i den her slutrunde, at, at de der ting ikke sker. Men vi kan allerede se, at spillerne, specielt også i Italien-kampen, de appellerer for det her, fordi mm. de er vant til at få dem i Italien. Mm. Øhm. Men det er dejligt at se, det, det er ude af fodbold. Jeg tror, jeg spurgte, jeg kan ikke huske, om det var Vingård og Boer også, da han var her. Det var det her med, at, at jeg kan ikke huske fra, for, for 10 år siden, når man skulle forsvare, at man gik ind med, med hænderne på ryggen. Fordi det var ikke en del af ens mindset som fodboldspiller. Så det er rigtig nok, hvad du siger nu her. Det er bare blevet en, en måde, på man, man forsvarer på, at, at man er simpelthen bange for, mm. at den på en eller anden måde skulle ramme. Så vi må sige, at alt det her, den nye, øh, nye måde at fortolke de her regler på, det har været en, en succes indtil videre i de her syv kampe. Ja, øh, stor succes. Og jeg vil så også sige, at jeg synes at virkelig, dommerstandarden til, til slutrunden her har været tårnhøj. Det må jeg bare sige. Øh, de er sjældent ros, dommer. Men øh, indtil videre, nu skal jeg ikke jænges noget, men indtil videre synes jeg faktisk, at de har været rigtig, rigtig dygtige. Og det er jo også toppen af toppen af dommer, vi ser fuldtids, øh, professionelle dommere. Men det er, det er jo noget af det, der til et VM også kan være... Øh, en ting, hvor man kan komme efter, fordi der prøver de at få dommer med fra hele verden. Og så ser man øh, en eller anden Joe Average fra øh, Australien, der aldrig nogensinde har dømt den. Men dommerne nu her, dem, dem kan vi altså ikke være efter. Lad os springe ud i det. I, øh, i går der blev, øh, blev kamp mellem England og Kroatien spillet på Wembley kl. 15. Og når jeg kigger ned øh, over de to startformationer, var der noget, der overraskede overrasket i forhold til, øh, hvordan de kom med? Ikke, ikke formationsmæssigt. Det overrasker mig en del, at uh, Trippier lå på venstre bak, øh, og det de ikke havde uh, luxury, øh. Hvad begrundelsen lige er at, ja, for det, jamen det, det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg synes, jeg manglede en hel del i venstre side. Uh, Kyle Walker altid godt med i højre side. Jeg synes ikke, Triple han var særlig godt med i, i venstre side. Hvad, hvad, giver det, hvad giver det, når man har en, en, en type eller Trippier, som er højre, højrebenet på en... Det var en, fire, altså det var en bagkæde, der var, der var med fire mand, flad, og man har en højbenet på en venstrebræk, kontra hvis man havde en Luke Shaw, som er, er venstrebenet. Jo, men det er ikke klart, i forhold til pasninger frem af banen, øh, der er har et fantastisk venstreben, øh, og kan se rigtig, rigtig mange ting. Æh, Trippier kan jeg godt være udfordret, og bare i mange situationer, hvor øh, han kommer bare ikke med på samme måde, øh, og det giver ikke samme øh, flyde i, i spillet i forhold til, at, at, øh, hvordan er, hvis de gerne vil spille op. Øhm, så, så hvad var grunden til, at han ikke lige var, var med Lushaw, øh, ved ikke. Øh, man kan sige, at hvis man kigger på Joachim fra Danmark, ja, er så er det et godt eksempel, fordi han er med hele tiden. Han kommer med hele tiden, øh, og der giver det god mening. Øh. Men det er som om, at Croatia i går prøver også de prøver at udnytte lidt, at, at ude på den side, hvor Trippier måske er fejlplaceret på en eller anden måde, vil du have, hvis du kigger ned over Englands start i går, øh, vil du have stillet anderledes op på nogen måde? Jamen, jeg er, jeg er fuldstændig enig med, med Boring. Altså, øh, man har både en Champions League-vinder i Chilwell, siden derude, øh, som ikke engang var i truppen. Han var, han var helt ude af truppen. Øh, og vi har en Luke Shaw, som har spillet sin bedste sæson i United øh, i, i, i, i år. Øh, så jeg forstår det heller ikke helt. Jeg synes øh, også, det begrænser deres indlægspil ekstremt meget. Øh, Trippie, som ja, stort set går altid ind i banen, og sådan, sådan er det med de her modsatrettede øh, baks og kanter i øvrigt, altså det er jo ofte ind i banen, øh, og på bakken, der kan jo ikke komme et overlap, fordi det er jo ham, der skal øh, nærmest komme i det, ikke? Øhm, Men kan så, det ikke gøre, at der skabes, altså hvis jeg skulle prøve at finde et land der var godt ved det også, Trippie, hver gang han kommer med op, de gange han gør, der søger han en af. og det vil sige, at han skaber jo egentlig et overtal ind på den her midtbane, hvor Kroaterne har Modric og Brozovic og Kovacic. Skabte det noget godt, at Trippier ind af, Eller var der, var der mere brug for en, for en, altså en spiller, der gjorde, der gjorde banen bred? Ja, ja, det synes jeg. Jeg synes, at Trippier er en bak, ligesom Kyle Walker, som godt kan gå ind i banen og spille med. Altså, Trippier er en højere bak, der kommer blæsende i Atletico, ude på, på kridtet. Og der synes jeg ikke, man brugt hans forår så ordentligt på, på venstre bak. Hvis vi kigger over mod Kroatien, det er jo et... Det er et forholdsvis lille land, men øh, alligevel, når jeg kigger ned over de her navne, dem jeg lige nævnte lige før, det er jo store spillere. Men peakede de ikke reelt set i, øh, i, i 2018, hvor de jo trods alt fik den her øh, finaleplads. Jeg kan ikke lade være at tænke på, jeg var faktisk rimelig overrasket over, hvordan de i første halvleg kunne være med på bolden. Og det overrasker mig ikke, fordi de er, de er gode, det er nogle gode boldspillere, Kroaterne har. Men de har vel ikke samme niveau, som de havde i, i 2018? Og det er vel måske også for meget sammenligning med? Ja, det er det jo også, når man kigger på de spillere, der var med i den. Uh, hvis man kigger på Mandzukic, uh, Rakitic og Lovron, som var med, som var en god midteraktie sammen med, med Modal. Jamen, de, de mangler selvfølgelig. Uh, og dem, som også uh, måske toppræstede i 2018, uh, politisk, uh, Rebic, synes jeg også mangler noget i går, i forhold til, hvad man har set tidligere. Jeg synes også, at det store problem i går var, at Rebic var ikke særlig god, specielt i første til at holde fat i kuglen. Øhm, og det gør jo også, at, at i og med, at de var så under kolossal pres i, i starten af kampen for rødderne, så, øh, så er de svært ved at få sat spil. Øhm, så det er jo en kombination af det hele, at de selvfølgelig mangler nogle erfarne spillere. Øhm, det er svært for, for Motte, som selvfølgelig stadigvæk er god, men selvfølgelig måske også har, øh, øh, var bedre for, for nogle år tilbage. Så, så en, en, en god kombination af det hele, at, at, at ja, de erfarne spillere de mangler og, ja jeg, den lige skal i gang igen. Ja, den første halve time. England brager af på en eller anden måde, får skabt chancer. Vi nævner Phil den tidligere, og han rammer stolpen. Hvad er det, der lykkes for den? Jeg synes, jeg synes at det var det var sgu dejligt at se Det engelsk hold de første 20 minutter, der blev der frem. Ja, og de var livlige og dynamiske, og øhm, det var... Øhm, de har sluppet håndbremsen, altså så det ud til. De var ikke tynget af det her football is coming home, som der altid bliver snakket om i England. Øh, en øh, premiere på hjemmebanen øh, på, hjemmebane på Wembley. Jeg synes, de her øh, spillere er, er spændende. Jeg synes, de har en, en fed trup, England. Det må sige, mange forskellige typer, øh, som godt ser ud til at, øh, og kan lide at spille sammen. Øh, og så må jeg sige, at Kroatien var også totalt ufarlig. Altså fuldstændig totalt ufarlig. De var okay me mellem felterne. Øh, lige så snart de nærmede sig øh, Englands felt, så kom der ikke noget som helst. Altså Petitsic var en skygge af sig selv. Han plejer ellers at være en, en, en fed spiller at kigge på. Kramaric var, var helt væk. Uh, vi har også snakket lidt i går om det her med, uh, med Kramaric og Petkovic, hvem skulle starte, og uh, uh, havde træner Dalic valgt Petkovic igen, fordi så ville der måske blive lidt uro og så videre. Han gik så lidt med det sikre valg, der valgte uh, Kramaric, dog på en kant. Hvordan synes du, han gjorde det, til? Jamen, jeg synes, han var totalt usynlig. I blev også flået ud efter 70 minutter. Um, så der var ikke nogen af de her uh, sådan store stjerner i Kovacic, Modric, uh, Petosic og så videre, som de her individualister, dem lukkede England bare ned. Og det er jo også cadeau til dem, kan man sige. Men alligevel, da, da anden halvleg starter, så ser vi et kroatisk hold, der, der kommer bedre med i kampen og, og har større passager på bolden. Og det er jo en fase, hvor, hvor England bliver trukket lidt længere tilbage. Og så er det, at ligesom, lige da vi tænker, at oh, kan der ske noget for Kroatien, så slår England til at, at score. Og hvad er det, der lykkes for den? Eller omvendt kan jeg spørge dig om, er det målet, der gør, at den lige pludselig bare tipper tilbage igen? At England så er det, vi så til at starte med? Ja, man kan sige, at en pause er altid øh, kom, er godt givet ud. Øh, jeg tror, at Kroaterne havde godt øh, brug for den det kvarter der. Øh, de fik i hvert fald sådan nogle ting igennem, og de kom ud med noget, noget helt andet i, i anden halvleg. Øh, men omvendt synes jeg stadigvæk, ingen af de var der øh, og havde optrækt til, til rigtig, rigtig mange øh, chancer i første halvleg og forestillet det i anden halvleg. Så det er jo klart, at når man får et mål, det giver en masse selvtid, mm. øh, en masse tro på tingene. Øh, så, så hvorfor det lige øh, udarter på den måde, jamen det er selvfølgelig svært lige at sige, øh, men det er klart, at, at det giver altid noget at komme foran, øh, og Kroaterne, det, det er selvfølgelig en, en koldt vand i hovedet i forhold til, at, at, at den start, de fik på en anden vej. Men har du England, hvis du kigger på det, det engelske hold, det går over den præstation, de leverede, og i forvejen de ting, du, du tænkte om England, har du så England til at kunne gå, kunne gå hele vejen? jeg tror ikke på, at de går hele vejen. Uh, det tror jeg ikke, der har jeg nogen andre, som er, som er foran. Men hvis man ser på, at man, man skal starte det hjem uh, få en god sejr, for et clean sheet, uh, så, uh, så må man sige, at det var en acceptabel start, de fik. Hvem går så hele vejen? Går Frankrig. Fordi at de har de bedste spillere? Ja, yeah, og fordi de har... Uh, Ja, nogle, nogle topspillere rundt omkring i Europa, de er godt samspillet. Øh, men jeg vil sige, at, at der er så også nogle andre nationer, der, der er spændende. Øh, men jeg tror bare på, at, at, at Frankrig med det, de har, har sammensat øh, de sidste par år, at, at det, det ligger godt til dem. Jamen, den får du nøkkels på. Det, jeg har også Frankrig. Det, jeg synes, <laughs> simpelthen. Hvem, hvem er det, du havde med? Jamen, jeg har tyskerne. Nå, ja, det er rigtigt. Du, ja. du kører med maskinen. Ja, det gør og det kan man jo heller ikke sige så meget imod, selvom vi ikke har set dem endnu. <clears throat> men, men du nævner det selv, Jonas, det her med, at man får tre point, og man, man vinder. Det er vel et eller andet sted det vigtigste i sådan en første kamp her, at man starter godt, presset øh, kommer væk fra spillerne på, på en måde, fordi nationen forventer rigtig meget af England. Det er vel det vigtigste, og det kan England bruge til så meget, selvom at, at spillet i altså, det var godt i perioden, men, men det, det var også svingende. Ja, yeah, altså, og, og, og det er jo det her med, med premierkampen. Altså, jeg ved godt, det er en gammel floskel, men man skal ind i turneringen ordentligt. Jeg synes, øh, at der var øh, rigtig mange gode ting at tage med for England. Jeg synes ikke, de gav specielt mange chancer væk. Altså, det var øh, halve chancer, der dumpe ned i feltet, som Kroaterne ikke udnyttede. Øh, der var stort set ingen store chancer, de gav væk. De skab selv en del også ved Harry Kane, øh, som nok skal putte den ind på bagstolpen. Øh, så jeg synes, der var mange positive ting at tage med fra en, en svær åbningskamp. Fordi det var også en revanche fra 2018, hvor Kroatien netop slog England ud. Så der var jo også lidt historik i, i hele det her. Så jeg synes i en, i en svær åbningskamp, så synes jeg faktisk, at, at det var en fin kamp for England. Hvad med lyspunkter i forhold til spillere? Fordi jeg har skrevet nogle spillere ned til jer, Med jeg har jo skrevet lidt, Harry Kane var usynlig, synes jeg. Mason Mount det samme. Ja, ja det var de nok også. Harry Kane skulle nok have scoret på den før omtalte chance. Jeg synes, øh, en, en spiller, som jeg, som jeg blev lidt vild med under den kamp, det var Tyron Minks nede i, mm. i midterforsvaret. En, en fed type. Øh, en ordentlig udsmidder, som står dernede. Ingen kommer forbi ham. Øh, øh, ham, ham synes jeg var spændende øh, at se på. Øh, og så, så tror jeg også, at de skal til at skifte deres øh, venstre bak igen til næste kamp. Tror du, han gør det? Fordi det lykkes ikke. Tror du, han gør det? Ja, det tror jeg faktisk, han gør. Og, og går med en, med en venstrebenet, enten ja. i, i Ben Chilwell eller i, i Luke Shaw? Ja. ja, det tror jeg faktisk, han gør. Okay. Ja. Hvor stiller det så, fordi jeg kan ikke lade være at tænke et kroatisk mandskab, som møder de her engelske favoritter, trods alt også på Wembley. Øhm, de har altså tjekkiet den 18. juni. Hvor, hvor stiller det Kroatien hen, og stiller det den overhovedet anderledes i forhold til, at folk havde vel forventet, at de ville tabe første kamp? Ja, yeah. altså de, de havde selvfølgelig øh, alt at spille for, som, kan man sige. Altså selvfølgelig ville de gerne vinde over England, men det var forventeligt, at de, de tabte. tabt. Så, så det er egentlig status quo for dem. Uh, jeg tænker, de stadigvæk skal fortsætte uh, med den taktik, de har lagt, og den plan, de, de har lagt i forhold til, uh, hvordan det skal, skal forlægge videre hen. Du kan uh, godt se den uh, komme videre fra. Ja, yeah, det, det, det tror jeg godt, de kan. Uh, men omvendt der er Tjekkid, de, uh, de er også rigtig, rigtig spændende, så der bliver, der bliver hårdt kamp. Uh, om andenpladsen specielt der men jeg tror ikke at, at, at det ændrer det store og hvis jeg bare lige skal købe en kommentar til, til England og spiller i, så synes jeg bare stadigvæk sådan en, en spiller som støvling han bliver også matchvinder og så videre men han får en fantastisk start på kampen, han er med i alle uanset, så er han med på at han har været lidt ud holdt for City, men jeg synes bare stadigvæk, han, han giver noget hele tiden han er farlig konstant, og jeg læste også lige en statistik over at de sidste 18 landskamp, der har han været med i 19 mål 13 kasser og 6 assist så jeg synes bare, at det, det altså han, Jeg synes, han tager sindssygt meget ansvar, han har også vist for GPC. Så det var bare lige det, jeg lige ved knytte en kommentar til i forhold til, til præstation. Men han er, jeg synes, han er en, en, han er en fantastisk spiller, men han er en elendig afslutter. <laughs> altså jeg kan ikke forstå, og det er jo stadig snakket med, med min bror om det i går også. Jeg kan ikke forstå, at han ikke er, er en bedre afslutter i forhold til, øh, det er jo også det, vi har set i City. Og Cordiola har gjort ham mere effektiv. Ja, det har forestille dig, hvordan han har været for, for nogle år ja, siden. Jamen altså, øh, inden han øh, begyndte at og, og sådan rigtig få hul på byen i City, øh, jamen han sparkede jo nærmest ned i sandkassen, hver gang han afsluttede. <laughs> altså han ramte jorden, inden han ramte bolden. Det var, det var simpelthen så teknisk ringe et niveau, han havde. Og som du selv siger, han, han er blevet markant bedre, men altså jeg tror aldrig, det bliver en, en rigtig lækker afslutningsfod. Men det kan får. man godt træne vel? det kan man træne altså, og det er vel mærkeligt på det niveau at vi ser en spiller der er på alle parametre som du siger Jonas fantastisk spiller ja man kan bare ikke afslutte ja det er det um, men han er blevet bedre han er blevet bedre til at, at, at lægge de der bold ind det var heller ikke en god afslutning i går Ej. altså det ikke en god afslutning uh, jeg synes også var Salko der, der kommer, kommer gliden ind han kan gøre mere ved den altså strejk dine ben for eksempel når du vil, vil, vil takle ind i feltet jeg ved godt det er satset at gøre men han, han, han, han takler ham jo ikke og den ryger lige på keeperen og under ham og sådan noget. Så det er jo ikke en, en lækker afslutning med, altså et mål er et mål. Ja, og jeg har det, egentlig det samme om, om Vinicius fra, fra Real. Jeg synes også, han minder på mange måder og kan rigtig meget imellem felterne, men når vi så kommer til, til det vigtigste i spillet, så synes jeg også, at han er for lige at drage en anden spiller og, og køre under bussen. Men <laughs> <laughs> okay. hvis vi skal komme med en, I var lidt inde på det, det her med, med kampenspillere. Hvem, hvem har I som, som kampenspillere? Hvem har du i orden? Jamen, jeg har stølling, men, men skarpt af Philips på, på midten. Jeg synes, at uh, i forhold til, at spiller for Leeds, og en stor stjerne for Lieta, synes jeg, at, at det er fantastisk at se, at han tager så meget ansvar på banen, som han gør. Uh, laver også et fantastisk løb i forhold til, til et 0 målet uh, Rigtig, rigtig gode sidst. Så jeg synes, det, jeg, jeg kan rigtig godt lide, når, når spillere fra for de helt store klubber, de kommer ind og gør en, en stor forskel og, og spiller med, med stor tro og, og masser af selvtid. Så, så Philips han er også været nævnt. Men kunne, han ikke, kunne, det, kunne det ikke godt tænke sig, at, at Calvin Phillips efter en, en god slutrunde, måske ikke er at finde i, i elite mere under bjælser? Jo, det, det kunne det sagtens være. Uh, må ikke der er nogen af, af de helt store genoner af England, som, uh, som vælger at kigge hans vej? I hvert fald, en, uh, jeg synes også, en, en, en dygtig, dygtig midtbanespiller. Beckman, hvem har du på, uh, på, eller som kampspiller? Jamen, jeg må nok uh, følge, hvad jeg sagde før, så siger jeg Tyron Minks, fordi uh, jeg, jeg kendte ikke rigtig hans niveau inden kampen, og synes, han var sådan lidt ubeskrevet bladet med, jeg synes, han, øh, han spillede øh, stort set fejlfrit i, i en svær åbningskamp. Arh, det er, et, det er et virkelig et based af en, en midterforsvar. Ja. Så, øh, øh, øh, så fik vi rundet England mod, eller, så fik vi rundet England nu her. Lad os øh, komme videre til, øh, til næste kamp, som var klokken, ja, hvad tid er vi så? Ved? Det er var klokken, klokken 18. Jeg har skrevet klokken, øh, klokken 15 i mit manus her. Men klokken 18, der der blev Østrig mod Nordmakedonien spillet. Øh, hvad nu fik vi skudt det her nordmakedonske hold i gang. Det lignede jo på ingen måde at de var bange eller nervøse der der kampen startede. Det synes jeg var sindssygt opløftende at se at at der var et hold der tænkte vi vi prøver at gribe den her mulighed her. Hvordan så du på, på den kamp? Jamen, det er også, hvilke forventninger har man til Nordmarkedonien? Ikke særlig mange, og det tror jeg også godt, de er klar over selv. Så det, det er klart, at de kom ud med masser af energi og stor tro på, på egne evner. De kan kun overraske, og jeg synes, det var fedt at se den måde, de startede kampen på. Jeg tror også, det kom lidt bag på, på Østrig den måde, de valgte at gøre det på. Så det var fedt at se, synes jeg. Det er en kæmpe, kæmpe chance for de her spillere, en kæmpe, kæmpe oplevelse og kunne vise sig frem på den helt store scene, så, så er jeg spændende. Kun du lide, hvad du så, Mikkel? Altså, det var jo... De har jo også en, en lead-spiller på, øh, på venstre bak. Han susede jo frem. I, ja, fantastisk. I, ja, han fantastisk. Ja, var hvad, fantastisk. Hvad, hvad, hvad, hvad synes du, du så i, i forhold til det, du måske forventede, eller omvendt? Du kender, vi kender jo ikke særlig meget til no. det nordmarkedonske Hvad så du i går fra, fra dem? Jamen, øh, jeg, altså... Det er jo, det er jo et, et hold, eller et land med ekstremt mange følelser og historik med selvstændighed osv. Nu skal det ikke være en historietime, men der er jo simpelthen så mange øh, følelser, kan man se, i de her spillere, national følelse. Øh, og det synes jeg, man kunne se, at de, de var der for hinanden. De øh, gjorde alt, hvad de kunne. De havde nogle spændende typer. Alioski, som du selv var inde på øh, før, var, var, var helt vildt fed at se på på venstre bakken men også nogle spændende, gode teknikere, som faktisk ofte kom ud af Østrigs pres på, på, på, på, på, på flot manér, synes jeg. Altså, det var, det var et, et hold, der var sat bedre sammen, end jeg havde troet. Uh, og det, man så sad og uh, ligesom kunne forvente, det var, at de ville dø på et eller andet tidspunkt, fordi de brændte så ekstremt meget energi af i, i starten af kampen, og kunne de holde det der... Uh, energiniveau. Nej, det kunne de nok ikke, og de døde så også efter 70 minutter cirka, hvor der sådan simpelthen ikke var mere benzin <laughs> på tanken. Så det er jo også et hold, som måske ikke rigtig er vant til at spille på det her niveau og økonomisere med sine kræfter osv. Men indtil da så synes jeg faktisk, det var et meget sjovt bekendtskab. Var det det her med, at det er første gang de deltager, at det var, næsten, det var den benzin, der holdt dem kørende til at starte med, fordi man tænkte, at det her den måde de også presset på. Jeg ved godt, de stillede sig forholdsvis langt tilbage, men ellers så kom de i fart, når det var, at de skulle lave kontra. Det var vel den her lidt øh, første EM-start øh, nerveadrenalin, der udmyndede ja. sig. Ja, og så, så, så fik de faktisk en tung start, altså kom bagud efter en små 20 minutter øh, og kommer så flot igen. Jeg troede godt, de kunne falde mere sammen efter, øh, efter sådan en start. Øh, og det synes jeg faktisk, at de får løftet sig op og øh, får kæmpet sig tilbage og også spillemæssigt øh, har nogle, nogle perioder, der er rigtig, rigtig gode. Men som sagt igen, de, de kunne desværre ikke holde kadencen i 90 minutter og fortjent, så synes jeg også Østrig vandt. Ja, og du nævner selv lige det her mål til, til 1-0, som, som liner score på... Altså, jeg synes, det er helt fantastisk, Sparke. Den. En, en, en flot aflevering på bagerste, som han, som han timer fantastisk. Det er ikke helt nemt, det han laver. Nej, det er det ikke. Det er til gengæld også en rigtig, rigtig, flot aflevering af Sabitzer på bagerste stolp. Men igen, altså, det er jo det. Er jo er det, endnu, det, er sådan, jamen, sådan, det jamen, I forhold til at, at Leiner han kommet med på højre bakken, lå i ryggen på ja, Poljofski også, som måske også står og, og kigger lidt fodbold der, øh, men, men et fantastisk mål, som er at det ikke lige hver dag, man, man sparker den ind på den måde. Øh. Så en god kombination af, af dygtighed og held i, i forhold til det. Men det skal selvfølgelig ikke tage noget for målet. Uh Jamen man ved, hvis man prøver at lave den, uh, en lignende en, så, altså, så er der flere gange, man sender den langt forbi. Uh, det er virkelig kontrolleret sparket ind. <laughs> det er teknisk Men, helt vildt og stærkt. Ja. Og lidt som vi snakker om i går med, uh, med Danmark, med de her bolte over til Daniel Vass, som ikke lykkes. Ja. Altså den her bold er jo uh, slået på en, en snor fra Sabitzer, uh, lige over hovedet på, uh, på uh, det makedonske forsvar. Uh, og i, i, i ubalance, synes jeg, uh, leiner det er teknisk rigtig, rigtig godt mål. Altså, det er ikke nemt at, at bare lægge den der over et lange hjørne. Uh, men det var sådan noget, som, som Danmark skulle have forsøgt over til at være sådan nogle bolde, der gik over, i stedet for de der duelt bolde som vi var inde på i går. Ja, og der kommer, det kommer jo, vi snakker jo også om, at, at Bax kommer med og udfordrer modsatte, modsatte holds Bax. Men, men jeg kan ikke lade være at tænke på, at vi, for at komme tilbage til den nordmakedoniske hold igen, hvor tæt på var vi på, at at de i starten af kampen, hvor vi, hvor vi er overrasket over den, er på deres 100%. Altså, hvor meget mere kan vi reelt set forvente af et nordmarkedonsk hold? Og igen må jeg bare referere tilbage til, og vi snakkede også om det i går, de slår altså Tyskland, hmm. og de kom selv ind på det i, i optakten i går, at kan man slå Tyskland, Jamen, så kan man jo godt slå et Tyskland Lighthold, eller det Østrehold, vi så i går, og andre hold. Det kræver selvfølgelig, at man kan toppræstere igen. Men hvor tror du, vi er omkring med det her, her nordmakedonske hold? Kan de godt overraske i de andre kampe? Nej, jeg, altså de kommer ikke til at spille nogen rolle. Jeg tror godt, de kan, de kan drille lidt i puljen. Jeg tror ikke, at det er et hold, vi kommer til at se videre. Også selvom de her fire bedste træer går videre, så tror jeg simpelthen ikke, at nordmakedonien kommer videre. Selvom de gav det et skud. Selvom Pantef, deres store, store talisman kom på på tavlen, øhm, så tror jeg simpelthen ikke, at, øh, at de kommer til at spille nogen rolle, det men, men nu, du nævner ham selv, han er, han er 37 år. Hvor mm. gammel er I? Jeg bliver 38. Du bliver 38? Han, han er faktisk ældre end <laughs> jer. Jeg, jeg er kun 36. Du er 36. Ja. Det er jo helt vildt at se en mand på den alder. <laughs> Næst, og det kan godt være, at han render rundt og laver et heldigt mål i går. Ja. Næstældste øh, spiller til at score ved en EMS slutrunde nogensinde. Ja, det er jo den Østrigere, som er den øh, ældste, der scorede 2008. Kan du navnet? Jeg mener, han hedder Ivi Karpastich, måske. Lige nu kunne du sige alt. Ja, men han var 38. <laughs> okay. i ja, men, det er jo, men det er jo helt vanvittigt, at, at en, en 37-årig... Og man kan jo se at i går, altså, han, han har jo al den her rutine. Han, han holder jo fint fast i den, og er jo en, langt hen ad vejen... En, en, altså, han løber ikke fra mange, men langt hen ad vejen er han jo en, en ganske okay spiller. Jeg er jo bare nødt til at lige høre en kommentar af 37 år. Det, det er da imponerende i sig selv. Ja, det er det. Dybt imponerende. Jeg synes, det... Det er fedt, men altså, de her hold, de har altid en eller anden talisman, som bliver ved og ved og ved og ved, indtil han nærmest ikke gider mere. Uh, og i Makedonien, der er det, uh, uh, ja, hvad hedder han? Pantef, ja. uh, som er deres uh, talisman. Jeg synes faktisk, der var lige en uh, detalje mere i den her kamp, vi skal ind, ind på, uh, som jeg stusede en lille smule over, fordi lige inden scoringen til Østrig uh, til deres to et mål der synes jeg faktisk, der var en lille smule panik i Østrigerne. Altså, mm. vi ser bare fuldstændig øh, øh, løb ud af positionerne, løbe med frem, øh, spille sit eget spil, tage det der anfører bind på og tænke, nu skal jeg selv afgøre øh, alle tingene. Og det er faktisk ved at koste en omstilling, lige inden han ligger op til nummer to mål, fordi han går med frem øh, nærmest i afslutningsspillet. Og så løber han ikke med tilbage i en omstilling, hvor makedonerne er lige ved at løbe igennem i hans side. Øh, og der synes jeg, måske der var tæt på øh, en lille smule øh, fibrilskade i holdet og Alaba, som øh, jeg er ikke vild med en anfører, der lige pludselig siger, at jeg skal gøre det hele selv. Det er jeg ikke vild med. Og lige pludselig går ud af positioner. Øh, og så tre minutter senere, så laver han et fantastisk oplæg <laughs> til, til 2-1. Men det, jeg så inden, det er jeg ikke specielt vild med, en anfører gør. Men lad os lige tage fat i ham, fordi at, øh, han er jo den største stjerne på det østiske hold, og han er placeret på en bagt til at skulle gardere for, for for de andre er der ikke brug for en type eller ikke for en Alaba type men en spiller som Alaba på det her østiske hold lidt længere op altså op til at kreere nogle chancer. Vi snakker om en mand der skal til til Real Madrid nu her. Mm. Jo, jeg så ham også gerne længere frem. Jeg tror selv han vælger hvor eller han, var han skal spille. Han var ikke på bark, sorry, men han var på kanterne Ja, jeg, jeg tror selv han vælger hvor han skal spille. Altså det, det må jeg sige han har så stor en stjerne i i Østrig og hvis han synes han skal spille midtstopper, eller han synes, han skal spille øh, på midtbanen, så gør han det. Og man så også, at han begyndte at øh, som sagt, spille sit eget spil til sidst og lægge sig op der, hvor han havde lyst til, og hvor han så, der var plads. Men er det, er det, er det, ikke, det lyder jo ret farligt i forhold til, så må de andre spillere også indstille sig på en, på en type som Alaba. Eller er det en fordel, at man har en spiller, der, der lidt render rundt i sin egen frie verden inden på, inde på banen? Jamen, det, det, synes, jeg synes jo ikke, det er en fordel. Jeg så jo helst, Okay. Hvorfor? Jamen, fordi det er der, han er klart bedst. Altså, ja, det der med at spille vensterbark, nu har han så spillet også meget uh, midterforsker og i, i Bayern og osv., men hans force synes jeg, er klart på vensterbark, det er der, han har spillet stort set. Så det med at spille en anden position, uh, på nogle ting, hvor man ikke er vant til at, til at gøre. Jeg synes, det, det bliver for meget flyvsk, som, som, uh, som Bækman også siger. Han, han, han farer for meget rundt. Jeg synes ikke rigtigt, for mig at se, at jeg synes jeg ikke rigtigt, at han, han kan finde sin rette plads deroppe. Uh, jeg kan bedre lige han kommer med. Uh, fordi det indlæg, han laver uh, til 2 mål, det kan han stadigvæk gøre som Østerbej. Uh, så jeg, jeg synes, han skal dernede, hvor han, hvor han er, er klar bedst, synes jeg. Det er jo, nu for at tage fat på det her indlæg her, det er jo fantastisk slået ud fra venstre. Og nu kan jeg ikke lade være at tænke på... At vi snakker omkring det her med opdækning på, på det danske, eller på finlandsmål mod Danmark, hvor du var inde og analyserede omkring positioneringen på spillerne. Mm. I går, der snakker vi jo omkring... Øh, han, han, han står jo ude på venstre side, smækker den her rundskæv ind. Ham spiller der skal dække Allerba op, mm. han giver ham jo plads til at slå med venstre. Og han ved, at det indlæg, det kan kun komme med venstre. Det er vel øh, dårligt forsvarsspil? Ja, yeah. <coughs> Og det tror jeg, at vi bliver nødt til at tage med med de her mindre nationer, at der kommer sådan nogle fejl, hvor de simpelthen ikke tænker over detaljerne. Øhm, altså, de store nationer er så ekstremt detaljeorienteret, Alle spillere ved, hvad øh, modspillernes styrker og hvad deres svagheder er, fordi de har gennemanalyseret det, altså virkelig brugt tid til, øh, på det. Og det er måske en af de ting, hvor de her mindre nationer halter lidt efter, at forberedelsen måske ikke er helt optimal, eller at man måske glemmer det, fordi man ikke er topspiller til dagligt. Øhm. Er det, fordi man bruger for mange kræfter på, på selve det fysiske? Fordi jeg er da sikker på, at de ved aldrig bare ja, ja, ja, Det har man set. Ja, ja. Så er det, fordi man bruger så mange øh, kræfter på alt det fysiske, og man er så koncentreret, at sådan en lille ting, som ikke er en lille ting igen, den, øh, den rører i glemmebogen på en eller anden måde. For jeg kan ikke lade være at tænke på, og det er noget, jeg nødt til spørgsmål det, jeg synes, det er elendigt, at man ikke får dækket hans ven. Altså, jeg synes, det er dårligt. Det er jo, det er jo som vi snakker om, to meter længere mm. til den ene side. Mm. Så kan han ikke slå den bold. Så er han nødt til at gå ind i banen og søge mm. noget andet. Ja. ja, jeg er helt enig. Det er et dårligt forsvarsspil. Øh, og det er jo... Øh, nu skal vi ikke overføre alt til Danmark, men altså... Øh, det er jo heller ikke specielt godt forsvarspiller Daniel Vass i situationen på Finlands mål. Ja. Øh, fordi vi ved at de gerne vil til de her indlæg øh, finderne. de kombinerer ikke nogen steder. Allerberg er jo heller ikke en der øh, som sådan er en øh, altså udfordrer helt ekstremt meget. Han bruger sit venstre ben, fordi det er så fremragende et venstre ben. Øh, så selvfølgelig er det et dårligt forsvarspil. Og lad os da endelig men, men køre all til Danmark. Hvis vi bare lige sige noget. Altså nu, jeg tror også, du har fået at vide mange gange, Bækman, at, uh, at du også skal tættere på, når vi har, har skudt har sku dæk banken op. Altså, vi ind i Superlinger tit, men vi sætter sig stadigvæk på allerhøjeste niveau, også med de helt store klubber. hvor specielt kandspillerne, de kommer ned, de går ikke tæt nok på banken. Så fordi vi har en, en, en, en mindre nation her, uh, som, som Nordmarkedon, jamen, så ser vi det altså også uh, helt op i toppen. Så, så jeg synes, det der med, jo, selvfølgelig skal man tættere på, det er... Uh, det, det er et dårligt opdækning, men, men, men det man, sker. Man ser det hele tiden. Altså, ja. det, det gør man. Ja. Også, også på aller, aller højeste niveau. stadigvæk. Yeah, ja, og jeg kan ikke lade være øh, at tænke på også, når, når, der sker, altså, når der kommer mål, så er det også fordi, der er nogen, der opstår nogle fejl. Ja, selvfølgelig. Så når, når vi graver ned i det på den her måde. Og det er selvfølgelig også fordi, der kommer en kasse på det. Så, mm. så, så, så snakker man selvfølgelig meget om opdækning. Men altså, det indlæg, det er, det, det er jo fuldstændig vanvittigt slået. Altså, den ligger lige præcis, hvor den skal ligge. Mål, man forsvar. Og så kan man sige, nogle hold skal man måske tænke mere i at undgå at få indlæg imod, hvis de har to mand i feltet, som Gregorits han også er. Så måske skulle man også tænke over, hvem ligger i feltet. Der er jo nogle hold, som stort set ikke spiller med indlæg, fordi de ikke har noget fysik og noget power. Og så er der andre hold, hvor de kun spiller på indlæg, og der skulle man måske tænke det her med, at vi skal undgå for alt i verden at få indlæg imod. Ja, i går ser vi også en type, som... Arnautovic, som kommer ind. <laughs> en, en Zlatan Light. Ja, jeg, jeg, synes, øh, jeg, jeg synes, han har, og altid har haft, noget at komme med. Altså både øh, den måde, han er på, men også, en, en, altså, det er en god fodboldspiller. Var det ikke sådan en østrig, han de manglede i går? Altså, de, de manglede vel sådan en type i første halvleg og så kommer han ind med, med sådan, det er en bullerbasse, der kommer ind. Ja, det er <laughs> altså en bullerbasse, ham der. Øh, jeg, har, jeg har også haft det som dig. Han har haft den vildeste pakke. Altså, jeg synes, ja. han, har, han kan stort set alt. Men vi hører altid om de dårlige ting. Mm. Øh, og i går, så sidder man også, så scorer han til 3-1. Så skal han være så flabet og, og, og provokerende over for målmand og, og så osv. Og se mig osv. I stedet for bare at løbe ud og juble med sin holdkammerater. Altså jeg bliver lidt irriteret over, at, at han ikke er kommet videre. Jeg tror, der er noget... Jeg, jeg har ikke læst om det siden i går. Men jeg tror, der er noget... Øh, han er jo serber. Ja. Og... Øh, Makedonerne, Serbien osv., mm. Mm. og jeg tror, måske der har været okay. nogle snakke, og det, det, det kunne jeg forestille mig. Ja. Så, øh, så da han scorede i går, så ligner det for mig at se, at han skal af med noget, ja. og derfor tyser han. Og man ser jo også Østers spillere, der, de giver ham nærmest en losing, ja, og aldrig holder ja. hans mål i går. Ja. Øhm, så jeg tror, der, der ligger noget i, i det, at han skulle af med, noget, ja. øh, med nogle aggressioner. Og det er jo selvfølgelig en, en pointe. Jeg siger bare, at det er jo ikke første gang, vi ser det her, og han bliver... Uh, han bliver let irritabel uh, man kan nemt få ham ud af fatning uh, og, og det er bare det jeg siger det irriterer mig at en spiller med så stort potentiale, han ikke kan slippe det her fordi mm. vi har set det utalde gange. vi har altid hørt om, om uh, hans store talent og så videre men vi har hørt mere om de historier uden for banen og også inde på banen, hvor han simpelthen er i bataljer med alt og andet. Ja, um. uh, og det, det irriterer mig at man ikke kan slippe det det er okay når man er ung selvfølgelig at lave nogle fejl og så videre men det er han altså ikke mere Altså, nu, nu må vi komme videre, og så vise, hvad du dur til på banen, i stedet for øh, med munden. Men jeg, da, jeg, da jeg spillede fodbold, der, øh, hvis jeg kom op i det røde felt og var sur, så spillede jeg dårligt. Men nogle spillere spiller jo faktisk godt, når de er sur. Og jeg kan ikke lade være at tænke på, om det, er, om, om, det er sådan en, om det er sådan en type spiller, der skal tændes på en eller anden måde. Øh, han, han skal have noget at være sur over, lidt ligesom Slatern. Altså, kunne det godt tænkes, at det er, det, det er, det er en del af hans... Øh, Ild. Ja, det, det er det helt sikkert. Han, han har bare ikke formået at bruge det på den rigtige måde. Øh, oftest er det det, der kommer til at fokus, som, som Beckmann siger. Øh, men, men ja, altså han er jo en, en rebel, hvis man skal, hvis, hvis man skal sige det lige ud, som øh, del af vandet på, på mange måder, øh, men stadigvæk øh, kommer ind og laver et mål. Øh, har stadigvæk noget hurtighed, selvom han har valgt at smutte til, til Kina og, og få lidt knæster for det. <laughs> øh, så, så jo, altså det, det, det er godt for, for Østrig også, at han, øh, han er lidt vise nu også, at øh, han er der, øh, og der bliver helt sikkert brug for ham øh, det næste par også. Jeg synes, han er jeg synes, han er en fed spiller, det må jeg sige. Altså, jeg ved ikke om spiller eller om det er mere person <laughs> jeg synes er fed, ja. men jeg synes, han, øh, han giver lidt øh, farve til det her EM og, og, og til nogle af de her spillere, som måske godt kan virke lidt stille og kedelige. Hvis vi skal kigge på en øh, kamp spiller i, i den kamp, hvem har I, øh, hvem har I så? Jeg synes, Lejner var god. Ikke bare fordi han laver det her mål, men jeg synes, at han havde masser af energi. Han kom blæsende ud på den her højre kant. Så det er ham, der for mig står som spiller. Leiner er det også... Ja, men jeg er enig. Sabitzer kunne man også tage med. Jeg synes, at han er en fantastisk fodboldspiller med et sindssygt godt overblik. Og selvfølgelig de to er med i målet til 1-0. Så, så jeg er enig i den. Og alt i alt fortjent, siger I at også, at Østrig de, de går med sejren på træt. Ja, overall var, var det. Jeg synes, ja. også, jeg synes faktisk, de spillede bedre, end jeg havde troet Østrig. Jeg ved godt, at de også mødte en modstander, der var øh, dårligere end, end Danmark, da de mødte dem. Men jeg synes faktisk, at Østrig var, havde nogle rigtig, rigtig fine kombinationer og spillede hurtigt øh, i store dele af kampen. De har bolden mest, klart flest chancer. Så, så ud fra statistikken også, jamen så, så er det helt fortjent, de vinder. Så fik vi også rundet den kamp, og det var så slutningen på første halvleg. I anden halvleg der vil vi så kigge på Holland-Ukraine. Anden halvleg den her podcast, den er sponsoreret af Samsung TV og deres sublime Neo QLED 8K-teknologi. Har du ultrahøje krav til design, lyd og billedkvalitet til din tv... Og vil du bare have en skærm, der er en liga for sig til at se sommerens store sportsbegivenheder, så skal du spise ører nu. Neo QLED 8K er baseret på Quantum Matrix-teknologien, hvor du får en utrolig nuanceret kontrast, den ultimative skarphed og en uantruffet detaljerigdom fra den dybeste sort til den klarste hvid. Den genererer 33 millioner pixels mod de sædvanlige 8 millioner pixels i 4K-modellerne, og Quantum Dot-teknologien leverer Samsungs bedste billedekvalitet med en milliard farvenuancer. De mange præcise detaljer i 8K-kvalitet sikres også via kunstig intelligens fra den nye stærke processor, der har 16 neurale netværk i stedet for et, og de arbejder altså hele tiden på at forbedre hver eneste synlige detalje. De sorte kanter de er også skrumpet til næsten ingenting, så du får et elegant design, og samtidig udnytter du 99% af skærmen. 8K-skærmene har selvfølgelig også Samsungs formidable 3D-lyd i de indbyggede højtalere, og en innovativ space der tilpasser lyden til det rum, du sidder i. Så er du kompromisløs med lyden, så kan du opgradere med en soundbar fra Samsung og skabe surround-effekt i dit hjem med Q-Symphony. Billed og lyd er altså som at være til stede selv, og Neo QLED 8K, det skal bare opleves. Du kan se og læse meget mere på tv.samsung.dk. God fornøjelse. Her i anden halvleg, der skal vi vende den kamp, der blev spillet søndag aften, som var mellem Holland og Ukraine, som blev spillet på Amsterdam Arena. Eller er det, den hedder ja, Johan Krøyf nu? Johan Krøyf, Det er Jan rigtigt. Han, ja. Jeg er stadigvæk i fortiden. Men øh, hvilken kamp vi fik som den sidste, det var sådan en kamp, man virkelig havde brug for oven på. Øh, ja, på den lørdag, vi desværre havde. Og så øh, fantastisk fodboldkamp, Jonas. Altså, den ja, men... havde, øh, vi startede med at sige det her i udsendelsen, men den havde jo alt på en eller anden måde. Altså, vi defensiv kunne man måske godt finde nogle uh, lidt forbedringer, men <laughs> altså, hvis man kigger som, som fodbold, så skal gerne vil se en masse offensiv fodbold, masse gode auktioner, rigtig mange gode mål osv., jamen, så var det fantastisk uh, at se hele opløbningen, og se en, en så fed kamp, hvor det bølgede frem og tilbage. Jeg synes, det var fedt, selvom Holland var rigtig god, jeg synes, det var fedt også, den måde, uh, Ukraine, de, de taktede kampen på, uh, og var sindssygt gode perioder, så, uh, så en fed, fed fodboldkamp med to gode fodbold. Mikkel, jeg har skrevet til jer det her med, at, at når man kigger ned på det hollandske hold, så hvis man tager et år tilbage, så havde de jo Ronald Koeman, som virkelig fik samlet den hollandske nation. Og nu, nu har de jo så, de bor, og spillet har bare ikke været på samme måde så godt. Alligevel i går, der, der ser vi et, et, et nyt hollandsk hold på en eller anden måde. Hvad, hvad lykkedes så godt for den i går? For det første, så synes jeg, de havde det her... Genpres, når de mistede bolden, det var, øh, det var til tider rigtig, rigtig flot. Altså de, de, havde, de fik nogle kæmpe omstillingsmuligheder højt i banen, øh, og det er jo også øh, øh, hvad kan man sige, derfor, man laver det her genpres, for at få øh, høje omstillinger. Øh, så synes jeg også, at de var meget, meget dynamiske i deres bevægelser. Altså jeg ved godt, at han spiller lidt for sig selv, men han, han finder godt ind i den der frie rolle, synes jeg. Øh, Vejnaldum og Frenke de Jong, som øh, bare står og dirigerer den ene bold efter den anden. Øh, så har de Weghorst øh, på toppen, øh, som man måske ikke kender så godt, men han, han, han er bare en målscorer. Altså han har lavet 20 mål og 9 assist i Bundesliga ind i år, øh, i 34 kampe. Det er altså meget. Øh, at have ham derinde som en eller anden target, som tager noget opmærksomhed, Øh, fordi han er så stor og fysisk stærk, som han er. Og så kan alle de her individualister, der kommer øh, øh, bagved, altså, øh, virkelig få, øh, øh, få udfyldt deres roller rigtig godt. Og jeg synes, de var meget dynamiske, bevægede sig godt rundt. Øh, og vi kommer nok ind på ham senere, men vi må også bare sige Domfris ude på, på den her vinkbak. altså Det var bare et lokomotiv, som var... Det kan godt være, at han ikke var specielt dygtig i afslutningerne osv., men han var stort set med i alt det farlige fra Holland, ja. Æ, og det må vi tage hatten af for at ændte sig også med selvfølgelig at, at blive matchvinder og øh, oplægger osv. Vi kan sikkert bare tage ham nu her, altså ja. på, som du, du er lidt inde på ham der på, på højre vingbak. Mm. Han, øh, han spiller jo en helt fantastisk kamp, er med i, øh, i, i begge mål, skorer selv, øh, er med i alt stort set, der foregår over på den højre side, det er vel fantastisk at have sådan en, en, en, en power der bare kommer susendt. Det er også en fysisk stærk spiller, vi har ja, Fuldstændig, og han har også faktisk også en stor chance i første alder. Ja, som man skal spore på. Øh, men, men det der med, at han er jo med hele tiden. Øh, jeg synes, der mangler noget kvalitet i første alder på, på hans indlæg. Men bare det, han kommer hele tiden, øh, ligger klar så, som en kandspiller stort set hver eneste gang. Øh, jeg synes, det er fedt, han bare kommer bullerne. Øh, og selvom han ikke øh, har scoret til 3-2, så havde jeg stadigvæk ham som, øh, som, som kampens spiller at han så kroner den her indsats med, med det her mål, øh, hvor han kommer rigtig, rigtig godt op. Jamen, det er fedt for ham. Øh, også fordi han har været sådan lidt ude af, af det hollandske hold og kom, kom godt igen nu her. Øh, og, og så kroner med den her kamp ja, i første kamp til hjem. Det, det er sgu start. Jeg kan ikke lade være at tænke på, han, han spiller jo vinkbakken ved siden af ham her, Jurian Timber, i det her forsvar, som, som Holland jo havde i går. Knækken, han er 19 år. Altså, han fik sin debut 2. juni 2021 mod Skotland. Og alligevel, jeg er godt klar over, at Mathias de Ligt, han er, han er ude. Men man er altså ikke bange for at bruge en spiller, som, som er 19, og som skal op på sin store scene for første gang. Hmm. Det, er vel, det, det er vel også det, den hollandske vej på en eller anden måde. Den gamle hollandske vej, som vi, som vi kender fra før. Ja, yeah, yeah, det kan man godt sige. Altså, øhm, øh, alder, altså, hvis du er god nok, så er alder øh, fuldstændig ligegyldigt. I, især i Holland. Øh, men altså, man kan sige, det er jo ikke... Det er jo ikke et ungt hold, de stiller på banen. Så jeg ved ja. jeg godt, der er en på 19 år, men de har et gennemsnitsalder på 27, øh, og, og, og det er jo forholdsvis højt. Nu ved jeg godt, at Steglenburg, han tager lidt, fordi han er 38, han er jo ældre end Jonas og jeg. <laughs> øhm, og, og, og den går selvfølgelig lidt op, men de har altså også pakket ham meget godt ind i uh, Defraje, i Daily Blind, i Vijnaldum ja. uh, og Så, videre. så han har jo pakket fint ind. Jeg ved godt, det er ude på siden sammen med Domfries, som måske er lidt... Ikke så rutineret de to, men udover det er han jo pakket sindssygt godt ind. Øhm, øh, så derfor så tror jeg ikke, han er specielt øh, nervøs ved at spille en på 19 år. Så, så, så hvis du prøver at tænke, tænker man over det, hvis man har en, en ung en på, tæt på sig på banen, at man, ja for du siger, at han er pakket godt ind med, med kvalitetsspillere rundt om, mm. men han blev jo ikke, heller ikke udstillet i går på nogen måder. Er det, er det, er det også lettere at placere en, en ung spiller som ham på et hold, der er rimelig etableret og, og oppe i alderen og ikke unge? Ja. Yeah. Altså det... Hvis jeg selv skulle vurdere, at en, en ung spiller skulle spille, så tror jeg også, jeg ville sætte ham et sted hen, hvor han fik noget hjælp. Altså hvis han kom skidt fra start, hvis han havde nogle lidt dårlige reaktioner, så kunne han få noget hjælp fra nogle af de rutinerede spiller, som ville hjælpe ham i gang med det. Så det, det, det tror jeg også, der er tænkt over. Men, men, men derudover, så, så er Holland jo ikke bange for at smide de her drenge afsted. sted. Så, så det, er ikke specielt, det er jo ikke specielt anderledes at spille en, en 19-årig. Altså jeg mener også, at Ukraine havde en på 18 faktisk i, ja. i deres midterforsvar, som kun var med fire. Nu spiller han der sammen med nogen mm. øh, i tremannsforsvar, så han er endnu bedre pakket ind. Øh, så måske skal vi snakke lidt mere om den 18-årige ukrainske midtstopper. <laughs> ja, og, og lad, man, man skal stadigvæk huske på, at nu har jeg også spillet med, med mange unge spillere. Og sådan noget. Et af dem de har selvfølgelig niveauet, men deres mentalitet den er ikke som en 18-19-årig. Og det er også derfor, man tør at bringe de her spillere. Øh, mentaliteten betyder bare sindssygt meget. Og har man den, jamen, så bliver man altså ikke kys på samme måde, når man bliver sendt ind i de her store kampe. Det er også derfor, han blev spillet. Øh, også Ukraineren øh, For den sag skyld. Så, så jeg har i hvert fald erfaret også, at, at den her mentalitet, jamen, den, øh, den er allafgørende. Men du nævner selv det her, Mikkel, det her med, at, øh, at vi kan lige så godt snakke om det ukrainske også, fordi de har også nogen en. Og deres midter, eller deres forsvar. Det er jo ikke nær så rutineret som, som det andet. Der er altså ud af de fem bærste, der er fire af dem, de spiller i Dinamo Kiev. Mm. Det er et eller andet sted på den måde, fordi de kommer ud i et voldsomt tempo i går. Kampen starter jo med, at den øh, bølger frem og tilbage. Og vi snakker altså om, om spillere, der spiller i den, øh, altså de, i hvert fald de defensive, der spiller i den ukrainske liga. Det er jo et eller andet sted imponerende, at, øh, altså niveaumæssigt. Ja, altså, jeg synes godt, man kunne se, at øh, der var nogle defensive udfordringer, som Jonas også var lidt inde på, hvis vi skal dykke helt ned i det. Altså, udover at det var en, en super fed kamp, som seer, øh, så, så tror jeg da ikke, at Shevchenko var specielt imponeret over hans øh, forsvarsmæssige kvaliteter. Altså, det, det kan jeg da ikke forestille mig. Øh, selvom det er tre ud af fire, du siger, spiller i, i Dynamo Kiev, så har de jo en relation, og det er jo nok derfor, at de er blevet sat sammen. Øh, men kigger man på Ukraines hold, så er det jo stort set også altid, i hvert fald, hvis de spiller i hjemlandet stadig, så er det, de med Kiev og, øh, og Shakhtar, øh, der er repræsenteret på landsholdet. Så det er jo ikke specielt overraskende, at 3 øh, at ud af 4 er fra Kiev. Ja, og det, der blev jo også sagt i går øh, rigtig nøjde kommenteringen, at øh, siden altså, de sidste 30 år, så er det jo også øh, Shakhtar og Ukraine, der, der har delt mesterskabet øh, over Hvilket er helt vanvittigt faktisk. Hvis man kigger på, øh, altså, som sagt, på den her første halvleg der er... Rent objektivitet for os seere var jo, var jo helt fantastisk. Så var der jo også, som du sagde, mangel på defensiv kvalitet. Men Holland, de, de formår alligevel at, at støbe en, en, en hel kamp sammen på, på et højt plan. Jeg synes, det var måske det bedste spillende hold, vi har, vi har set indtil videre. Jeg ja, synes du, Jon? Ja, jeg altså, er Jeg synes, der var rigtig, rigtig mange ting, der fungerede. Altså, de kom med masser af energi, masser af dynamik, Sind jeg meget bevægelighed. Jeg synes stadigvæk, at som vi også, det også blev sagt i går i forhold til De han tager rigtig, rigtig meget fokus. Men så har vi bare de her unge spillere, som, øh, som gerne vil, vil fremme og vise, hvad, hvad de kan. Æ, så jeg synes, at øh, De Jong inde på midten også synes jeg var fantastisk igen. Jeg synes, han har været det i lang tid. Æ, så, så jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til at se Holland. Jeg synes, de er kommet tilbage nu. De har været væk i mange, mange år. Æ, nu er de kommet tilbage for en god start. Øhm, og et godt afsættet ben. Men det er som om intensiteten på en eller anden måde, når vi så ryger ind i, i anden halvleg, der, der falder den også lidt i forhold til det, vi så i første. Og så oplever vi jo til sidst i kampen det her hollandske kollaps. Hvad, hvad er det, der foregår? Altså først vi, kan vi også lige vende, Jamulenko, må hans mål, mm. fantastisk sparket ind. Ja, øh, og det var det, han kan. Altså han kunne stå, så det ikke stod på benene, da han sparkede ind, så det var nærmest de sidste krampetrækninger. Øhm, men det er jo det, han kan, Jarmulenko, som, øh, som er øh, Ukraines store stjerne. Og, øh, har synes været du, i... han led op til det i går? Nej, jeg, jeg, jeg, synes ikke, han er. jeg synes ikke, han er, som han, øh, som han var for, for et par år siden, da han virkelig, virkelig blomstrede op. Men øh. altså, han har jo også haft en sæson i West Ham, hvor han ikke spilte så meget og var meget mm. øh, Så det, det sætter selvfølgelig også sin spor. Men altså, når man gør det her stadigvæk, så har man en vis klasse. Men, men savn, i gamle dage... Eller gamle dage... For nogle år tilbage, der var det jo ham og som, som som dannede det her ukraine -hold. Og nu er, det, nu er der så kommet også andre spillere, øh, deres offentlige spillere spiller spillere, trods alt øh, Malinovski osv., på store adresser. Men det kommer jo ud af det blå i går, da de øh, da de den her kamp. Og lige så, så, er de jo, så er de jo tilbage i den her kamp. Det, er jo, det var vel overraskende, at, de, øh, at på en første halvleg hvor de havde så meget energi, at de ikke får noget ud af det der, og i anden så så benefitter af det. Jo, øh, det, det, det, det kan man jo sige. Men det er jo klart, at når man får en kasse, også, får man noget momentum. Og jeg synes ikke, man skal snakke om, at Holland de får et kollaps. Øh, fordi der sker altid en masse ting, når der bliver reduceret til 1-2. Øh, Ukrainerne for tro på tingene, Holland Hollandene bliver måske lidt nervøse. Så får de et frisk var ud på kanten af, af, af siden, hvor der blev jo rigtig, rigtig godt indlæg, hvor man igen snakker om, at offensive spillere skal ned og dække op. Øh, nogle gange kan det godt være udfordret i forhold til, at jeg er i den situation, men, men rigtig, rigtig godt mål igen. Men jeg synes bare, hvis man skal tage Holland, jamen så viser de rigtig god moral igen. Øh, Ukraine laver gode mål, øh, men, men man falder jo sammen igen øh, i forhold til det. Så, øh, ja. Og de scorer jo ikke engang i, i en god periode i Ukraine. Altså, og det det? De kommer jo ud af ingenting. Altså, ja. De var ved at, at falde sammen, synes jeg. Altså, der var halvdårlige øh, attituder fra mange af spillerne. Øh, og lige pludselig så ud af ingenting, så laver Jamulenko det her mål, og så, så, Tænder det selvfølgelig en gnist, fordi så, der, så, så, så kan de fornemme et eller andet igen. Øhm, men jeg synes øh, generelt, at, at Holland var klart bedst på mange parametre, og jeg er fuldstændig enig med Jonas. Det var ikke et kollaps, det her. Det kom ud af ud af ingenting, og det var ikke engang, fordi der var nogen, der blundede osv. Øhm, en dødbold igen, og en genialitet af Jamulenko, det er svært at, at dække op for. Der var selvfølgelig noget på dødbold, man godt kunne have gjort bedre, men Jamulenkos mål, det er, jo, det er jo bare at nyde det. Men, Mikkel, du lige nu til at forklare det her med, at, øh, at når man får et mål mod sig, så er der mange, der spørger, hvorfor er det, at man ikke fortsætter på samme måde, som man gjorde indmålet? Men det er jo noget op i hovedet, mm. som sætter sig på, på spillere, at man ikke tager de her berømte... Ja, det, nogle gange kan det være en meter længere frem. Hvad, hvad er det, der sker? Altså bliver man bange for, at... Øh, bliver man bange for at lukke et mål ind eller, eller prøve? Hvad sker der, hvis du kan prøve at sætte ord på det? <shocked> ja, men det, det er et godt spørgsmål fordi det, det, det sker det sker ofte og øh, nu øh, i trænerverdenen der er jeg også ved at blive sindssyg over at se at man ikke holder fast i det her eller i hvert fald prøver hmm. íhm, jeg synes, Holland forsøgte godt nok at holde, holde gang i det her og holde bolden i gang og holde den i egne rækker, men du, du har ret i, at de var ikke lige så angrebsivrige efter at lave den til 3-0 og lukke den fuldstændig. Øh, fordi øh, 2-0 er jo en farlig føring, det kan jeg ikke sige mere, men, men, men der skal jo ikke ret meget til, før en enkelt blunder og så lige pludselig så kampen åbne igen. Går efter at lukke den til 3-0, og så er der ikke noget at komme efter. Og det, det synes jeg måske, de manglet lidt lige at sætte kniven ind, hvor, øh, hvor de faktisk burde, og havde ukrainerne der, hvor de rigtig gerne ville have dem. Men nu når du er på den anden side af kritstregerne, og er træner nu her, og du selv siger, at du ikke forstår, du har selv stået <laughs> i den situation, <laughs> mm. hvor man tænker, hvad er det, der foregår? Mm. Kan, kan du bedre sætte det ind i det, i spillernes nu her, når det er, at du, du står som træner? Altså forstår du godt, hvad det er? Fordi nogle gange har jeg, har jeg haft det imod trænere, som, som kun har læst sig til en træneruddannelse de har aldrig nogensinde prøvet at forstå og føle spillet på den måde. Mm. Forstår du det bedre altså, nu? Ja, det gør jeg. Jeg har bare, der var spillere også, så tænkte jeg også som offensiv spiller. Der blev det irriteret på forsvarsspillerne, hvis de begyndte at forsvare en føring, i stedet for at skulle angribe igen. Fordi det er det, det mindset, jeg har, og det havde jeg som spiller, det har jeg også nu som træner. Så det irriterer mig stadig, men jeg kan godt forstå, hvorfor... Øh, nogle spillere trækker i en anden retning og gerne vil forsvare en føring hjem, fordi du kommer med et point, og lige pludselig har du tre. Lad os tage de tre og forsvare dem hjem. Det kan jeg godt forstå. Øh, I min verden er det bare en, en forkert måde at, øh, at forsvare en føring på. Heller angriber lukken. Mm. Men det er også det, der er schimerende ved fodbold, at, at det kan skifte på den måde, det gør. Øh, fordi Hollænden har været vant, var vant til at, at, at forsvare på en måde. Jamen, så laver Ukrainer måske en anden taktik og øh, spiller anderledes. Og det gør bare, at de skal forholde sig anderledes til de spiller der er, og måden, de ligger på på banen. Samtidig med, når man får et måde imod sig, jamen, så kommer der noget usikkerhed. Øh, nervositet. Øhm, så, så det, man ser i går, er jo helt naturligt. Øh, og jeg tror simpelthen bare, at øh, ja, man kan ikke rigtig finde et godt svar på det, fordi så har man jo ikke set det så mange, nej, mange vel Nej, og alle spillerne skal jo ville det samme. Ja, det det. Og man er jo, ja, en enhed, der skal til at, eller får det til at gå op stadigvæk. Og hvis man så begynder at, at gå lidt i, i forskellige retninger, jamen, så... Øh, så blev du udfordret. Jeg mener også, at jeg på et tidspunkt en undersøgelse med, at at man som menneske, det der med, når du har noget at miste, så så gør du meget mere for ikke at miste det kontra at, at søge det, du kan få. Mm. Så, så der ligger måske også noget, ja, som vi snakkede om, noget psykologisk i det. Ja. Hvis vi skal kigge på, på nogle af de her spillere, der var i går, I nævner selv Dumfries, I, I kom ind på Depay. Er der nogle andre spillere, som, som I synes, der som gjorde det godt? Øhm jeg bliver nødt til at nævne Marlos fra Ukraine. Altså, han bliver skiftet ind efter et kvarter og bliver flået igen efter 65. Men hvad gør det? Altså, det, det jeg, har aldrig, jeg har seriøst aldrig kunne forstå lige meget nærmest, hvor dårlig en præstation, Nej. man leverer, at man vælger at pille en spiller så langt ned. Jeg, jeg forstår det heller ikke helt, det må jeg sige. Øhm det er noget af et statement at sende. <laughs> øh, det er en brasilianer, man sender <laughs> <Det>, ja. <laughs> ja, det er <var> <laughs> Men altså, man kan også sige, at det skete jo over i hans side det hele. Altså, det ja. var jo der bare overløb ham gang på gang, og han forsvarede ikke specielt meget. Han tænkte kun offensivt. Øh, så et eller andet sted er det jo forståeligt nok, at han bliver heddet ud, når han, øh, når han ikke gider at forsvare eller kan i øvrigt. Men så skal man jo lade være at sætte ham ind til at starte med. Jeg ved godt, at der kom en skade. Øh, så jeg, jeg synes bare, det er mærkværdigt, det der med at, at spille 50 minutter, og så udstille ham foran alt og alt med mindre. Han har været en katastrofe, og det synes jeg trods alt ikke, han var. Men taber man ikke en spiller, sorry, jo. Taber man ikke en spiller rent mentalt, måske? Arh, det ved jeg ikke. Han er så rutineret. Han er 33 år kender gamet, øh, og har været an til at spille under øh, kæmpe pres i Shakhter, så, så jeg tror ikke, selvfølgelig er han, er han utilfreds med det, men jeg tror nok ikke, at, øh, at, at han, han skal komme videre i, i, i forhold til det. Men, men, det, men, men det er klart, at har man en spiller hvor, hvor, hvor højere vinkbakke for Holland bare løber igennem, jamen så, så nytter det jo heller ikke noget. Altså, det, det er jo klart, at mentaliteten halter måske lidt, i forhold til, hvordan man skal, skal kan gik fremad på kampen, i forhold til at tage det defensive, og så er det offensivt først, når man er, man er under pres. Uh, så jeg synes, det, det er fair nok, at Shabtchenko han tager ham ud igen. Og det er vel et eller andet sted, skal man jo heller ikke være venner. Altså man skal jo resultater, og som du selv siger, Jonas, hvis det er, at, at det var i hans side, ja. jamen så er det jo bare at få en, en ny spiller ind. Men i hvert fald en bemærkelsesværdig kamp. Har du andre, som måske gjorde det lidt bedre end det? <laughs> ja, øh, jeg synes, han er, han er spændende. Jeg har også set ham et hav gange i, øh, i Atalanta. Jeg synes, han er spændende, for Ukraine har et sindssygt venstreben, øh, ligger også op til mål nummer to, men har jo også en, øh, et fantastisk riv udefra. Jeg synes faktisk, at, øh, at hans medspillere øh, ofte i går manglede en lille smule spilforståelse, mm. eller... Det kan også godt være, at, at, at han tænker anderledes end dem. Det, det må de jo gøre. Men han havde mange situationer, hvor han øh, ligger og tror med det her venstre ven, og Når man kunne se, at hollænderne var nervøse for, at han skulle sparke fra distancen inden for de her 20-25 meter. Og så prøvede han at stikke den ned imellem i stedet for. Der var de slim, simpelthen ikke med på, øh, på, på de her ting. Og det synes jeg var lidt ærgerligt, fordi det er faktisk, øh, det er faktisk klogt ting, synes jeg, Marlinovski at han ikke bare øh, fyrer den afsted, fordi hollænderne har læst det, og ligger de her afleveringer i stedet for. Og hvad, altså, hvis man altså, nu, nu kan man ikke snakke om, om skyld, men det vil jeg så alligevel gøre, øh, de her angriber, der ikke er med på det her. Nu har du var angriber, jeg selv var angriber, du var mere noget kan Noget, noget kendt. Kendt, ja. Det er jo sådan noget, man som angriber hele tiden skal være med på. Du ved jo, hvem du spiller sammen med. Ja. Altså, og man har vel snakket om, at det her, det kan ske. Ja. Så, så jeg, jeg er da overrasket over, at, at, at de ikke er mere vågne. Ja, Enig. er øh, Altså, nu har han jo også vist, hvad han kan med hans spark udefra i, i, i mange hensener. Så det kan også godt være, at de bare regnede med, at han, han fyrede den af. Men, men igen, de skal jo være klar på, at det her det kan ske. Altså, det er jo en kæmpe chance, at han kan sætte op. Øh, og det, det, det ærger mig en lille smule, at han ikke fik mere ud af de kvaliteter, som han har. Og, der, og det er jo også det, vi ser med... Store angribere som Luis Suarez for eksempel, nu, nu kom han bare op i mine tanker. Han er jo altid klar, altså han er jo, det er jo ligegyldigt hvad, så er, så, så, så er han altid klar på, at der kan ske et eller andet. Øhm, men eller, Jonas, har du andre spillere, som... Som, øh, som gjorde det? Ja, vi kunne snakke om en spiller, som, som spiller en position på, på klubhold og en anden på landshold Shinchinko, i forhold til, at han ligger på midten. Jeg synes, de første 25 minutter, var en fuldstændig fagbelejt i forhold til, hvordan han fordelt spillet. Uh, og jeg ved ikke egentlig ikke, hvad hans, hvad hans bedste position er. Uh, som jeg kan forstå, det er også går der har ham ned på venstre bakke i City. Men jeg synes bare, at han var, ja, han var vildt godt kørende i, i den første halvtime time specielt. Uh, var meget med i spillet og, og sat spillet, havde også mange gode Øh, enkel øh, situation hvor han får, får sat sin mand. Øh. Men ellers synes jeg generelt, at, at, at, at de hollandske spillere, de, de er oversked, de, de ukrainske. Øh. Men det er ikke så uvant for ham. Øh, øh, selvom han agerer venstreback i City, så bruger Guardiola ham jo som øh, en central midtbanespiller, når de har bolden. Ja, ja. Altså, det er jo det, han kan, Guardiola ja. med de her mærkelige skæve øh, positioner. Så det er ikke så uvant for ham, når de har bolden spillet spille end Det er mere, når de ikke har den, han måske mangler en lille smule. Ja, lige ja, han er jo faktisk offensivspiller. Tidligere henter man ham til City, som, som han, er, han er offensiv, og så har man så ja. ham ja, til at være en, være en en bak. Men øh, man, jeg synes, det er ud som lytter, så skal man prøve at slå øh, Sinchenkos historie op, og se måden han kom til City på, og, og hele, hele hans rejse til at ende, hvor han er endt. En helt fantastisk historie. Hvis vi kigger på øh, vinderne af den her gruppe her, de skal altså en tur til Bukarest og spille mod, øh, mod en træer bedre betingelser får man vel ikke for at, øh, for at kunne komme længere end en 8. til den her slutrunde. Og jeg ikke lade at tænke på er det på en måde unfair at det er på den måde. Nu ved jeg godt at det er der er noget helt, at man er ind i den her gruppe og vejen til den her øh, lettere hvad hedder det finale den var jo sat i forvejen men skævveder det ikke på en eller anden måde turneringen at, at de møder en træer og så, så kan andre lande møde en, en to? jo det, det kan man sige. Jeg synes at allerede, det der med, at der er 16 ud af 24 hold, der går videre, det, det, det er bare barmhjertigt, vil jeg sige. Altså, fordi du kan jo reelt set gå videre med to, to tre point som bedste øh, træer, øh, og så kan du faktisk allerede der møde en OK-modstander OK i 8. delseminalen, og så lige pludselig står du i en kvart ja. Og så kan alt ske. Ja, og så kan alt ske. Øhm, så, så jeg synes, strukturen er lidt, øh, lidt sært sat sammen. Øh, Holland har rigtig gode betingelser, især når de slår Ukraine i den første. Øh, Monika, de naber førstepladsen, så skal møde en træer fra, fra en af de, de grupper der. Og jeg Men, ja. jamen, den, er, den er meget, meget specielt sat sammen, og jeg tænker også, vi kan jo stå i et scenarie, hvor man har to tre hold på tre point. Øh, og så er det, så er det en målscore, man skal ind og vurdere på, om man har vundet et eller to 0 Jeg synes, det, det er ærgerligt, at man kan gå videre i et EM på grund af det. Altså, om man vinder et eller to 0 Men på en eller anden måde, så, så, så opfordrer det jo måske også holdene til at spille lidt mere offensivt. Ja, det, det, det kan godt være, det gør, men jeg bryder mig mere om, at man har en gruppe på fire, De to bedste at gå videre. Det der med, at der, der er tre der går videre, det har, aldrig, det har jeg aldrig brugt mig om, i forhold til, at der kommer for meget taktik ind over i, i forhold til, hvordan man skal, man skal spille de sidste par kamp. Men altså, vi har jo set de sidste år, der er sket mange ting i, i fodbold rundt omkring. Øh, forskellige strukturer osv. Øh, nu prøver FIFA den her struktur. Øh, hvem ved, det kan være, den bliver lavet om igen? Jeg mener, der Der, der, danske, der danske kvindelandshold øh, nåede langt til deres slutrunde, der mener jeg, at de gik videre fra deres gruppe ved, ved lodtrækning. Så det er jo trods alt bedre, at det sker på den her <laughs> ja, måde. End at det, det, det scenarie kan vi også do jo. Ja, men der skal vi, så, så, så er der nogle flere ting, der skal, der skal falde øjne. Der, der sad de over telefonen og ventede på... Ja at en eller anden platini-type skulle slå platt eller krone, ja. så den skal vi helst ikke ud i. Men, øh, men kan man lade være at tænke på det her med, at hvis man øh, Danmark, kon altså den dårlige start, man, man fik, øh, på, ja, der var også de her betingelser, som der var, men at, øh, at, at favoritterne skal vinde i, i alle de andre grupper, altså det her med, at, at man kan jo ikke lade være at tænke på, at det er jo måske den bedste træer, øh, man skal søge efter at gå videre som, som Danmark. Ja, yeah. altså det her med at, at kunne spekulere i, hvem man skal møde, det er jo heller ikke specielt stor fan af, Nej, at man ja. kan, fordi så bliver det bare nogle øh, mærkelige kampe. Øh, og selvfølgelig gør holdene det. Selvfølgelig spekulerer holdene i, om de skal møde, øh, øh, hvad ved jeg, Tyskland, eller om de skal møde øh, Nordmarkedonen, altså, hvis, hvis det er det. Og det ved jeg godt det ikke kommer til at ske, men lad os bare sætte op sådan. Og det, det, det bryder jeg mig ikke om, at, at, øh, at den sidste kamp, det kan være sådan en, en kamp, der kan... Det ved ikke. ja, altså gøre, gør, at det bliver svært for... Ja, altså. men, men lad mig bare sådan, England, i Englands gruppe... Jeg mener, in, England hvis man ender etter i Englands gruppe, med, så skal man møde toren fra, fra den her dødspulje. Ja. Så det vil sige, man kan egentlig tænke over at skulle ende tor, og så få en meget lettere vej videre. Man kan så sige, hvis England ender etter og får en af de her Portugal, Frankrig eller Tyskland... Mm -hmm regner ikke med, at Ungarn, de kommer derop. op, mm. så, så spiller man godt nok på Wimbledon. Der kan man da godt måske tænke over, at... at, at ja, og, og det mener, det, det, det synes jeg, det, det irriterer mig lidt, at det er sådan, det er strækket sammen. Uh, og jeg hader, at der kunne spekuleres i resultater. Altså, vi ser det også fra, fra Superligaen tidligere med den struktur osv. Det synes jeg ikke er, er fodboldværdigt. Altså, der må, der må kunne gøres noget, noget bedre. Jeg har ikke svaret selv. Men der må kunne gøres noget bedre, end at der kan spekuleres i en gruppe af fire. Helt enig. Og I, uh, I nævner begge to, uh, Dumfries tænker, at det er ham, I har, den er deres der Ja. Godt nok. Jamen, så fik vi også øh, vendt den sene søndagskamp, og øh, hvis vi lige, bare lige kort skal vende øh, de kampe, der bliver spillet i dag mandag. Det er Skotland mod Tjekkiet, Polen mod Slovakiet, og Spanien mod, øh, mod Sverige. Hvis vi bare tager her den, den seneste kamp med vores naboer, Sverige og Spanien, de får det svært, øh, Sverige. Ja, umiddelbart. Altså, men igen, første kamp ved det, så ved, øh, ved man aldrig, hvad der, hvad der kan ske. Der har selvfølgelig været noget corona og så videre. Øh. Men, men det bliver fedt så Jeg glæder mig sindssygt meget til at se den kamp. Uh, to spændende hold. Hvor står Spanien også, i, i forhold til det niveau, uh, de har haft de, de senere år? Uh, Hvad men, tænker du om Spanien? Tror du, de kan... Nej, jeg tror ikke, de kommer med helt frem. Uh, og det er, der jo, det er der jo mange, der heller ikke uh, tror på. Men, men igen, de har stadigvæk nogle no, no, no rigtig, rigtig gode spillere, uh, som man skal selvfølgelig heller ikke uh, afskrive Men Jeg glæder mig til at se, hvor, hvor niveaumæssigt de står. Ja, du, du glæder dig til Polens Slovakiet. Mikkel? <laughs> <laughs> ja, den ser jeg frem til. <laughs> det er, det er, Sk Skotland-Tjekkiet, det er sådan en af de kampe, hvor jeg tror godt, den kunne være... Altså, alle kunne være fede, men jeg, jeg har sådan en eller anden fedus til, at det her skotske hold godt kan... På, i, i Glasgow kan, kan gøre et eller andet. Øhm, det her, det var, det var alt for i dag. Tak, fordi uh, I gjorde os klogere på søndagskampene. Og vi, uh, vi sidder her igen i, i morgen, meni? Ja. Det, det gør vi, vi indtil uh, torsdag, tror jeg, måske. Torsdag med, ja. Og i morgen, der er det med, med Mike Jensen. en tak for i dag. Selv tak. Og til jer derude. Vi høres ved i morgen.